«Дивись, Їлго, яко наречену привіз Іван!» – підійшов дід Андрій. «Бачу, бачу!» – поцілувала Оксану стара. «Та звідки ж ти знаєш, що вона йому наречена? Може, вже й жінка шлюбна? У молоді ж тепер швидко? Ну що ти, що ти, стара! За якихось три тижні навіть Іван не встигне!» Увійшли до хати. Стара заходилася коло вечері. Богун коротко розповів про пригоду в підгірцях. А, так ось воно як виходить», – сказав Андрій. «А я собі міскував, що ти весь час у родичів нареченої був, а воно бач, як обійшлося». «А як же ж тепер з весіллям?» – спитала стара. «Та хто і зна бабуню? Мені знову їхати треба. а Вже хіба коли повернуся? І оце ти його, Оксану, так і відпустиш? Та хіба ж його можна одержати?» «Знаю, знаю», – похитала головою стара. а «З моїм так само було, коли не гірше. Було мені років сімнадцять. Ну, навернувся тоді оцей паливода. А треба вам знати, що я, я не просто городу, не батько, хай йому земля пухом, був міський лавник. Не дуже-то хотілося йому віддавати мене за якогось там пройди світа. Та й любої доньки своєї неволити не хотів. Ото покликав він тоді Андрія, та й каже, Слухай, каже, чоловіче добрий, ось тобі моя воля. Хочу, щоб усе було, як у добрих людей. Він чайся, каже, хоч і зараз. Що ж до весілля, то справимо його тільки тоді, коли твоя мати, як слід по закону, виділить тобі твою частку батьківщини, Ну, щоб було тобі з чого записати віно ївзі септом мені. А я, каже, з свого боку, за цей час про посаг подбаю. Ну, на цю ж справу, каже, сам знаєш потрібний час. Почухав тоді мій Андрій Потилицю, та нічого не зробиш. Довелося погодитись. От і повінчалися ми. І списали умову. А в ній зазначили, що весілля має відбутися аж через два роки після вінчання. А до того часу повинна я жити в своїх батьків. А майбутній мій, як біг дасть малжонок, ну, себто це і паливода, у своєї матері чи де схоче. А щоб котре з нас не зламало умови, встановлено було й заставу аж у п'ятсот злотих. Та що ж ви думаєте, зітхнула стара, ледве й не вийшло по батьківському. Цілих два роки гайсав десь по степах мій прийшлий малжонок. Тільки в останній день з'явився до батька. Ну, чого там в останній? Ще два дні залишалося, буркнув собі в бороду сімдесятилітній Паливода. Братику, звернувся він до діда Панаса, хоч і старі вже у нас ноги, а на такому святі, як весілля Іванове, певно б потанцювалося непогано. Легко сказати, дев'ять років козак без дружини. Та того, що він так і літа по світах, того, що й спокою йому весь час нема, додала баба Ївга. Богун сидів мовчки. Він уже встиг глянути на Тимка, що спав на лаві поруч із бабою, встиг розпитатися про дещо в діда Андрія. І тепер йому ще ясніше було, що залишатись у Вінниці можна не більше, як день-два. Йому жаль було так швидко розлучатися з сином, з Оксаною, з старими. Хотілося побути з ними хоч тиждень, але ще більше. Хотілося на січ, до Хмельницького. Туди, в дике поле, де збиралися грізні хмари майбутньої боротьби за козацьку волю. А дід Панас і Максим давно вже поснули колокони. Баба Юга з Оксаною теж лаштувалися спати. Коли богун раптом сказав дідові, «Треба побігти до зайди, повернусь на світанку». Зайда дуже зрадів Богуновість. Він аж схуд від хвилювання, одержуючи з усієї околиці все тривожніші вісті. То якийсь пан наказував поспільству негайно ж позносити йому всю зброю, то виходила заборона збиратися юрбами на вулицях і майданах, то врешті широко розголошувано універсал великого гетьмана, в якому Потоцький писав «сповіщаємо всіх і наказуємо» щоб усі, хто повтікав із Хмельницьким, а також ті, хто приєднався до нього пізніше, повернулися до своїх осель і чекали на пробачення. А коли хто насмілиться тікати на Запорожжя, той за провину цю відповідає життям дружини своєї і дітей, а також усім своїм майном. Але найдокладніші відомості Богун одержав якраз не взайди, а в міщан Вінницьких та духовенства. Від монахів Вознесенського монастиря Богун довідується, що серед польського панства нечуване занепокоєння, що з деяких ближчих до січі маєтків панство вже виїздить, що де-неде були вже окремі вибухи проти панів, що вінницький магістрат вже склав кілька актів про своєвольство хлопів, про Потоцького – було точно відомо, що він стоїть з 20 тисячним військом у Черкасах і наміряється, як тільки трохи підсохне степ, вирушити на Січ. Другий великий відділ польського війська стояв у Корсуні, на чолі з польним гетьманом Каліновським. За таємним наказом гетьмана, з усіх кінців з'їздилася до нього велика і дрібна шляхта, кожний зі своїми хоругвами, з дверською міліцією тощо. Дуже зрадів Богун, коли почув від монахів, що цими днями десь коло бара знову з'явився кремезний заводіяка з двома мавпами. Казали, що їздить він парою добрих коней, що в нього на возі, крім мавп, іще якийсь одноокий, і що вони звертаються до народу від імені самого Хмельницького. Про Хмельницького, часто листуючи нотцями найдальших парафій, Монахи знали, що він уже заклав спілку з татарами, що Перекопський мурзату Тугай-Бей на чолі величезної орди ось-ось уже перейде Дніпро і приєднається до січовиків. Сам Хмельницький, писали монахам, за порогами, десь на бучках уфортифікував палями та ровами якийсь острів. Живності у Богдана досить, зброї теж вистачає, навіть є порохівня. Війська в нього, казали, поки що до трьох тисяч, але воно щодня збільшується втікачами з лівого і правого берега. Всі ці чутки дуже занепокоїли Богуна. Йому було ясно, що Хмельницький якнайдовше вдаватиме, ніби втік він на низ від переслідувань пана Чаплінського, та ніби купчить коло себе козацтво не для того, щоб воювати проти панів, а лише щоб помститися над Чаплінським і відібрати від нього свій хутір. Але тепер, а за всього, видно було, що це Хмельницькому не вдалося. Видно було, що Потоцький готується до великої війни з козаками, що він добре уявляє собі серйозні становища і зовсім не вірить, що річ йде тільки про сварку Хмельницького з Чаплинським за хутір Суботів. Непокоїло і хвилювало богуна також і те, що йому – Зовсім не пощастило перевести підготовку повстання, хоч скільки-небудь організовано. Зовсім незнайомі йому люди, десятки людей зголошувалися як опосли Хмельницького, запевняли, що він у першу чергу з'явиться на Поділлі, що він не тільки проти паніва, й проти лейстровиків, що він усю землю віддасть хліборобам і запровадить усюди козацький лад, але найбільше чомусь. Вразила Богуна чутка, що десь аж під Дубном з'явився славетний полковник Іван Богун, що його спіймано і страчено на горло. Але що це не біда, бо у Хмельницького знайдеться ще таких, як Богун, чимало. Ну й закрутилася ж Веремія, весь час похитував головою Богун і вже не міг чекати жодного дня. І коли це вже ти, татко, і мене з собою на січ візьмеш?» Допитувався дев'ятилітній Тимко, в той же час недовірливо поглядаючи на Оксану. «А що, як і вона, на січ вирушить?» Дівчина відчула побоювання хлоп'яти. «Ну що ж, ми вже, тимку, з тобою якось перебудемо». «Ага, перебудемо. Не встиг, татко, приїхати і знов на січ? І так завжди». «А ти, який же ти ще коверзун?» – взяв його богун на руки. «А я ще хотів тобі сагайдак і лук привезти. Справжній, татарський». «Сагайдак? Лук? Справжній? Ну, гляди, татко!» «А поки що я тобі зроблю маленький. Тим часом стріляти підучися, сказав дід Андрій, овіходячи з другої кімнати. За ним увійшла і баба Ївга. Порівнюючи з дідом, вона здавалася настільки від нього молодшою, що з першого погляду ніхто би не сказав, що дід Андрій – її чоловік. «От вигадали, незадоволено сказала вона. «То сагайдак, то рушниця, і мови що про зброю та про війну!» «Ну, почала вже своєї!» – буркнув дід. «А ти що ж, теж такої, як вони, думки?» – звернулася баба до Оксани. Тем ж тобі тепер за рідного сина буде. Хай ось тільки піст мене, Оксана почервоніла. Та тут його вже невеликодня треба чекати. Он Іван каже, що дай біг на осінь побачити, сказав дід. Отакої. От Це що ж, і знов за море?